Adaptare radiofonică de Elena Negreanu. În distribuție, Ion Caramitru, Emil Hosu, Dana Dogaru, Stella Popescu, Alexandru Repan, Florian Pitiș, Mirela Gorea. Regia artistică, Dan Puicant. Ce ți se întâmplă în casa Silimenei? A, rog malas. te mă las. Alceste, încă o dată! Ce lucru te Sun, fiind mă las în pace și du-te unde vrea. Vorbește cu măsură și nu te supăra. Ba eu vreau să mă supăr, n-am chef de porbecoade. Nu pot să dau de rostul necazurilor tale. Deși suntem prieteni, sunt primul care știi cum eu sunt prieten. Nu, nici nu te gândi. Ie de în aparință am fost amici odată, dar după ce pe față ți a dat arama toată, ți-spun fără să pregit că nu ți mai sunt amic. De suflete corupte nu vreau să știu nimic. Deci mă încarci al ce este cu o vină grea pe mine. În locul tău fiind măream de așa rușine. Ce ai făcut, te asigur că n-am să pot să-ți iert Și orice om de ar protesta, e cert Du om văd că te apropii cu tămâieri și grații Face zeci de complimente și tandre declarații Îl cu vorbe și îmbrățeșeri fierbinți Cu darul, cu proteste, chiar cu jurăminți Iar când te întreb pe urmă cum se numește amicul Nici nu știi cum îl cheamă, făcându-te ridicul ah, La naiba! Ah. e un lucru și lași și de rușine Să-ți înjosești ființa trădundu-te pe tine Și dacă eu... Vreau să aș face așa ceva? De remușcări, asigur, pe loc m-aș Nu cred să mi se cadă asemenea o sândă. Ce judecă în cu inimă mai blândă? Îngăduim este Nu fie atât de rău, ca pentru vina asta să nu mă spânzur. zău de proastă calitate, îți este astăzi gluma. Când vezi că unul, altul se bucură de tine, îi răsplătești purtarea așa cum se cuvine. Te și tu, firește, precum se poartă el. La dar, răspuns cu darul. La jurăminți, oh, La fel. Ce suferită și josnică metodă pe care o urcă în slava micii tăi, la modă. Uresc pe discuții cu rabile, palavragii amabili de vorbe inutile, maestre politeții cu gestul socotit, tratând pe un nemernic ca pe un om cinstit. E oameni vreau în jurum, și aș vrea să l cărească în fiecare vorbă o inimă omenească. Deci ea să ne vorbească și niciun simțământ să nu-și ascundă tâlcul sub prefăcut cuvânt. Sinceritatea în viață, când are rost sau n-are, ajunge caragioasă, stârnește supărare... Ba uneori e bine, denunție cu bănat, ca nu tot ce ai pe suflet să fie trâmbițat Cuvincio se oare, cu <cuvinciosă> oare și este cu cădere să -i spui oricui, oriunde, deschis a ta părere? Urăși pe unul, altul e doar un nesărat E și eu spui în față, pe dată, răspicat, da, te cred Îți de mine Ba nu -mi de fel Și n-am să cruți pe nimeni, oricine ar fi el Iar curtea și orașul ce mi-au jignit vederea, făcută să mea țâțe pornirile și fierea Mă spun de moarte și chinul mi-adânc Când văd ce fel de oameni în jurul meu să strâng Văd lașă lingușire, crădare prea dese Văd cruntă nedreptate, mărunte interese Răbdare pe sfârșit, turbez Și nu doresc decât să o rup odată cu neamul omenesc Cam mânem îmi pare Și cât e de bizar Cu cei doi frați ce în școala bărbaților apar și care... Câte măscutește mă de aceste comparații Să mă scutești mai bine de aceste implicații Oricât te-ai zbate, nu vei schimba acest pământ Iar pentru că a fi sincer îți pare un lucru sfânt iată am să-ți spun în față că îți cunoaște ticul aproape întreaga lume Că da. te-ai făcut ridicul <laughs> Că harța ta da. cu toate moravurile în cor Mai mult de râs te face în ochii tuturor cu atât mai bine atunci Așa am vrut să fie Să nu mai semne bune și mor de bucurie de oamenii pe care eu îi uresc pe drept, m-aș supăra, dar zice că sunt un înțelev. Văd, ai dori să sparm de valma, lumea toată. Da! Mi-a strănit în suflet o ură nempăcată. Toți muritorii oare, pe fiecare ins, la coper cu oroarea de care ești cuprins. Și în secolul acesta găsești că este bine. Da. Oram e total. Uresc pe oricine. Eu nu secătură, ba chiar rău făcător. Un altul cu mișeie e, e prea și nu ridică spada acelei uri vânjoase Ce viciul o aprinde în inimii sănătoase În Îngăduința iată devine un eres în cazul unei famen cu care sunt proces subiscusita ai mască îl vezi de ce în stare Știute pretutinde că i gata de trădare Cu ochii lui ce -i gale și vorba colipici, Doar pe străini înșală, pe cei ce nu sunt de aici Oricâte vorbe grele ar trebui să înghită, onoarei dubioase dubioasă nu e deloc jignită. de spui, infam, nemernic, murdar sau scelerat, va recunoaște oricine că e foarte adevărat. Și totuși, strâmbătura-i prelinsă ca o dâră, cu cu de primită, se înghesuie, se vâră, și dacă prin tertipuri e un rang de cucerit, îl dobândește dinsul și nu un om cinsit. Ei, muravurile astea să nu ne amărască, să avem îngăduință cu firea omenească. Să nu tratăm prea aspru. Păcatul fi având. Dar să-i vedem păcatul cu un ochi ceva mai blând. E bine ca virtutea rigidă să nu fie. Prea multă înțelepciune e uneori prostie. Ah. Da, da. Ah, ah. Preceptele bătrâne desăvârșite ar vrea. Tu ține pas cu vremea, nu te încăpățâna, căci e o nebunie cum nu se află alta să vrei să îndrepți tu lumea cu băta sau cu dalta. Și ce ai spune și ai crede despre mine, mânia niciodată nu o las să mă domine Pe oameni cu blândețe îi iau cum sunt și tac Căci firea mi-am deprins-o să-i rap de tot ce fac Și cred că pretutindeni un pic de sânge rece ar face cât mânia de nu cumva o trece. Dar săpânirea asta lucidă, de cleștar, nimica nu încălzește? Ce Ci chibzuiește doar, te-nșal un prieten în felurite chipuri Spre a-s avutul, recurge la tertipuri prin zvonuri născocite desfaci o faimă rea Ai sta frumos deoparte și nu te-i Asemenea cu sururi și ce-ți lasă în suflet rană mm. Sunt prea firești păcate la specior <laughs> Și sufletul din mine nu e mai răzvrătit Când văd un om nemernic, nedrept sau necinstit Decât când văd cum stolul de corbi pe hoi se strânge Sau cimpanzei să-l bate sau lupi se toște de sânge Această judecată îmi pare prea sfruntată Pe cinstea mea mai bine ar fi să taci odată Nu spune gridușmanul atât de crunt și des Fii mult mai plin de grijă în tot acest proces Ba n-am să fiu, te asigur Sunt hotărât și gata Dar cine o să susțină în locul judecata? Pe păi cine să susțină? Dreptatea mea, atât nu s-a spartaj vreun jude? E lucru hotărât? Da Mi-s-a mea pricină îndoielnică? Nedreaptă? Nu, dar prea multe riscuri și nepăceri te așteaptă Și niciun pas nu-i face Degeaba te ascult, că am sau n-am dreptate. Se nu te încrezi prea mult. Nu voi mișca mult lege. Ți adversarul în stare să încerce chiar... Nu-mi pasă oricât ar fi de tare. Greșești. Ei, și se poate. La capăt am să ies, Dar... Voi avea plăcerea să pierd acest proces Dar totuși... Am dorința să văd de pot să fie în stare unii oameni de așa nemericie De atâta răutate, de atâta fără de legi Să mă nedreptățească în fața lumii întregi Oh, ce om! Oricând mă costă să văd, sunt dornic, iată așa de frumusețe Cum pierd de această dată Oricine ară de altceste de ar fi auzit vorbind în gura mare așa cum ai vorbit Să dacă-i place Din partea mea, spun drept, mi-este de mirare. Fiind cu omenire acertat pe cât se pare, deși atâtea lucruri urâte te-au În sânul ei găsit ai ceva de îndrăgit Mai mult încă mă miră în asta toată că inima ta face o alegere ciudată De ce? Curata ilianta tembie precum știu, sfioasa arsinoe, nici ea ar zice nu da. Și totuși al tău suflet nu-l pot deloc duce. Pe cât timp se limena. Mereu de nas te duce um, Cu firei, cochetă și cu bârfel cât vrei Se potrivește bine cu duhul vremii ei Și cum se face oare că tu urând de moarte pe acesta Ei îi sufer purtarea mai departe așa. La o ființă dulce acestea nu-s greșeni? Le ierți cumva aceste? Sau nu le vezi de fel? Să știi că înclinarea-mi spre tânăra vădană Nu este atât de oarbă S-o văd fără prihană Și oricât așa arde-mi pară Sunt primul care poți să-i văd deschis purtarea Și să o acuz socot <laughs> Și totuși, orice aș zice și orice aș face, sunt slab O spun pe față, e limpede, îmi place Degeaba-i văd cu sururi, degeaba o desc. Ea știe să mă facă să o caut, să o iubesc Căci plină e de farmec Dar dragostea mea, poate va ști să o dezbare de-a vremilor păcate Izbutește aceasta Să știi că nu-i puțin nu? Și crezi că te iubește? O, doamne, e înclin să cred că da uh -huh. Al ea, nu mi-ar fi dragă Dar dacă ți arată prietenia întreagă De ce îți fac rivalii atâta sânge rău? Oricine ar vrea un suflet să fie doar al său Și n-am venit aici decât să-i spun În fine, tot ce-mi inspiră focul și dragostea de mine Ci eu, de-ar fi cu cale să am și eu dorinț I-aș da doar Eliantei Suspinele-nfirbinți Spre tine se îndreaptă cu inima ei pură Și doar o pe dânsa Ți-ar fi mai pe măsură E drept Și înțelepciunea mi-o spune zi cu zi Dar dragostea n de mine precum știi Iată-l pe orond. Să încetăm, Deci sfata Aflat am acum că Ilianta, precum și Selimena, la târguiți sau dus și, cum știam că aici sunteți, venit am sus ca să vă spun aceste cu inimă cinstită. Că port domnii voastre o stimă nesfârșită Și că de mult dorința fierbinte m-a îndemnat Să fiu printre ai voștri prieten numărat De altfel, un prieten ca mine Gredincios, cred, fără șovăire Că nu e de deprisos aceste vi se adresează toate aceste, mi se pare Cum, ați vorbit cu mine? Da, vă jignește oare? Oh, nu, deloc dar e surpriza prea mare, vă spun drept Pot eu cumva la astfel de cinste să mă aștept? A, stima mea nespusă deloc să nu vă mire Vă datorează stima dragă omenie oh. Vă rog, vă rog o Să mă lovească un tărăs duc, dacă mint Și acum, dreptul a tot ce spun și simt o, domnul meu, permiteți cu strâns în pățișare, Să cetuim noastră prietenie mare yeah. O, domnul meu, primiți -o. Deci, îmi făgătiți Prietenia voastră? Vă rog... Cum? Vă codiți? Domnul meu, e cinstea prea mare pentru mine Prieteniei parcă măsura așa de bine Ar fi de bună seamă să o pângărim E cert la orice prilejul lui deșert Ci urmărim cu grijă simțirea ce se naște E bine înainte de toate a ne cunoaște. Și în firea noastră poate de-ar fi nepotriviri, am regretat urmare acest întâlnire. Da. Deci să lăsăm ca timpul să încheie un simțământ. Da. Și totuși, până atunci, cu totul vostru sunt. Dar fi să aveți nevoie la curte de, de o favoare Să știți că am la rege o trecere oarecare Mi-a ascultat cuvântul Vă spun pe cinstea mea În modul cel mai sincer la majestatea sa În fine, sunt al vostru, vă asigur încă o dată și cum aveți un spirit și o minte luminată Vin pentru a face acestei uniri un început Să vă citesc sonetul ce-abia l-am conceput Să știu dacă vă place și dacă pot să-l public Domnul meu, eu nu sunt un prea de seamă public Deci treceți peste mine De ce? Am un păcat de a vorbi prea sincer și mult prea răsficat. Vă cer chiar eu aceasta și -aș fi măhănit firește de ști că un prieten de mine se vedește când eu vreau gândul vostru să-l aflu până la fund. De rețea aceasta... Bine, sunt gata să răspund. Da. <laughs> um, sonet. acesta e titlul. Speranța... E o doamnă, ce mi-a prins speranța Aha. Deci cam aceasta înseamnă Speranța, speranța. Nu mi-e versul cu pompă negreșit Ci din potrivă gingaș cu sunet îndulcit e, Vom vedea dată. Speranța nu știu dacă e stilul clar și simplu și he, he, he, dacă o să vă placă. de veți că poetic și în termeni potriviți. O să vedem aceasta. De-al minter vreau să știți că într-o oră am terminat poema. Dar, domnul meu, vă asigură, nu asta e problema. A, speranța. E drept. Ne alină. Ne leagă -ne câte un pic. Dar Filis... Ce soartă haină când nu îi urmează nimic mă de pe acum sonetul început Ce ai în rușinarea să spui că s-a plăcut? Cu bunăvoință de plină ai fost, dar gândesc cât de cât puteai risipi mai puțină Doar pentru o speranță și atât Ce cuvinte alese sunt spuse toate astea? Cum proslăvești la dragul versul proaste? Chiar dacă pe veci așteptarea mi-ar duce la capăt răbdarea Găsi voi o dihnă mormânt. Nu, n-ai să-mi poți stinge ardoarea Și știu ca să ating desperarea sperând și sperând și sperând. sfârșitul e admirabil, adevărat miracol. N-ai, <gântu -i> bă, cu sfârșitul, dezgustă tot spectacol. Mai bine să se aleagă de tine în sfârșit. Așa de ba versuri, eu n-am mai auzit. La dracu! C -c -c -c complimente îmi faceți, mi se pare. Nu, nu, nu sunt complimente. faci, Filint? să i trădare. Să-mi spuneți, pe aceasta doar știți uh, pun mare preț, precum ne fuse vorba, părerea ce -o aveți. De, domnule, problema e foarte delicată. Desigur, în zăstrarea se cere laudată, dar sugeram de unăs cuiva. Ce nu vi spui, văzând că face versuri, mă rog, în felul lui, că omul trebuiește stăpân pe el să fie când simte mâncărimea și îndemnul de-a scrie. Că trebuie pus căsul pornirii fără leac, de a da drept poezie un care fleac. Că dornic fiind, poate, de un succes vremelnic, devine un personaj, desigur, îndoielnic. De vreți ceva să spuneți, vin și ați spus acum, că e vina mea, că vrutam. Nu, nu, nu, nu, nu, asta nici de cum. Eu îi spuneam că scrisul de rece și factice e plicticos și ajunge un nume bun să strice. Dar fi să aibă unii și o sută de virtuți. Acest păcat ajunge să fie văzut. Așadar, vă displace această poezie? N-am spus-o, ci în dorința să-l fac, să nu mai scrie, că sunt în vremea noastră făți și am arătat mulți oameni cum se cade corupți de acest păcat. Scriu prost? Prin aceștia mă socotis pe mine? Nu, n-am gândit aceasta, dar îi spuneam, în fine... Ce te silește oare poet să te visezi? Mm. Ce diavol te împinge să publici ce mm? Nu poți ierta o carte stupidă să apară decât când autorul de foame stă să piară. Să nu cazi în complitul păcat de două ori. De versul tău scutește pe biețe cititor și să nu riști a pierde prin soiul ăst de glume tot ce a creat la curte cinstitul tău renume. Da, da. De dragul unui jalnic și lacom editor tu să devii ridicol în fața tuturor. Să-l fac să înțeleagă I-am spus acestea toate Pricep ce vreți să spuneți Și cred că aveți dreptate Dar ce e cu sonetul? Aș vrea să o spuneți clar Șocot Ca să fiu sincer că e bun pentru sertar ha? Modele nu prea bune ați consultați Și iată exploisia adesea cam nefirească Plată, neleagă în câte un pic Acest și că nu -i urmează nimic Sau... Puteai risipi mai puțină doar pentru o speranță și atât, sau și știu cam să ating desperarea sperând și, și sperând, și sperând, și sperând, și sperând. Nu, zorzoane fără sare. Și stilul trase de păr, de la bun gust sabate și de la adevăr, căci jocul de cuvinte e simplă afectare și nu e așa vorbirea firească, mi se pare. De-al gust ieftin mă vă spun. Strămoșii noștri simpli aveau un gust mai bun Și în locul cărei strofe oricât de admirată Eu prețuiesc ăst cântec din vremea de altădată Ascultă, în cântecul acesta e o patimă curată Dacă regele mi-ar da tot Parisul, țara întreagă Pentru că în schimb să-mi ia fata mea atât de dragă Ce? Eu spune, rege, i-a spune Andric, rege, ia-ți Parisul și înțelege mie mai dragă ia așa mult mai dragă fata mea Așa vorbește un suflet îndrăgostit Așa Da, da, domnule Filind, cu toată verba ta Mai mult îmi place asta decât acea găteală Cu false nestemate Ce doar pe proști în seala E Aici. foarte bun sonetul, mă încumeți să o spui Firești, aveți motive să credeți că e bun? Sunt mulțumit că alții găsesc li pe plac Desigur, știu să -mi mintă dar eu nu pot să fac. Găsiți că mintea voastră deține tot secretul. Poate aș avea mai multe de aș și lăuda sonetul. Dar voastră apreciere mă pot lipsi oricând. Va trebui să o faceți, îmi pare vrând nevrând. Nu aș vrea să văd cum oare v-ați descurcat în problemă, dar fi să scrieți versul și tot pe această temă. Mă tem că, din păcate, e ceva mai bun, n-aș da. Dar m-aș cu grijă să le arăt cuiva. Vă exprimați cam tare și încrederea în sine. Vă e... place temuierea? Nu o veți găsi la mine. Micuțe, domn, desigur mă că am luați de sus. O... Mare domn, n-aș crede Am spus și aveam Ei, Domnilor, ajunge, opriți-vă o dată Mă greșitam Și voi pleca de dată Sunt servitorul vostru supus și devotat Și eu, al dumneavoastră, umil și prea plecat ah, Că ai vrut să fii prea sincer ah. Și acum, drept răsplată, te-ai pomenit odată cu o treabă încurcată și cum doreau oron să fie în gură. nu vorbim de asta. Hai, lasă-mă să-mi ascult. E prea de tort. Ajunge. Dar, fără vorbe, multe. N-au nimic. Dar iarăși. Cu insulă. La naiba mai ajunge. Nu mă urmă, mă te rog. pe peselimena. Dispar. O iau din loc. Vreți, doamnă, să fiu sincer? aflați deci că mă plâng Purtarea voastră, doamnă, mă din adânc Atâta mare fiere în inima se adună Încât prea multă vreme nu vom mai fi împreună Deci asta v-a fost ținta M-ați așteptat cumva aici la mine acasă Doar pentru a mă certa ah, nu, nu, nu, nu vă cert, dar doamnă Purtarea viciodată Stărnește dulci, iluzii, prea multora deodată Roiesc adoratorii în jurul meu? Da, știi. și dacă Pot eu să-mi piedic oare bărbații să mă placă? O, doamne încearcă doamne. să mă vadă Eu cum să-i țin în hărți? Eu... Să-i dau cumva afară Punând mâna pe băț A, Nu, nu, nu, nu, doamnă. nu cu bățul da. din drum mă pe Ci cu purtări mai calme Mai reci, mai măsurate Da, farmecile voastre știu că atrac pe loc Dar mai ales se cheamă Subtilul vostru joc, iar jocul acesta dulce, care-și întinde mraja, desăvârșește în inim tot ce-i făcut arăt. Găduința voastră de-ar fi mai moderată, pe toți suspinătorii iar ar alunga de-îndată. Dar vreau ca să-mi spuneți, prin ce destin ciudat clitandru are șansa ar de-a fi cel preferat? Pe ce virtuți mărețe și merite sublime se sprijină în favoarea în alte voastre stime? Pe unghia ce alungă la degetul lui mic? Prin dânsa stima voastră să încerc să mi-o sau știi atât de bine și adânc să vă se ducă pe voi și lumea bună cu blonda lui perucă? Sau poate că vă place cum menzorzonat, v-a mm. trebuit și semne cu tivui dantelat, mm -hmm. cu mânecele crețe spumoase și bufante, vă a cucerit iubirea acest ridicol fante, Cu felul lui de-a râde în ton, știu să vă descurie al inimii ea Bănuiala voastră e atâta de nedreptate. Să fiu așa mă îndemnează motive întemeiate. Mi-a spus că o să-mi acorde tot sprijinul în proces și mulții lui prieteni la fel. Bineînțeles. Să pierdeți, cum pe doamnă, procesul a fi mai oh. bine. Și nu cruțați rivalul și mașinii pe mine. Îngelos pe toată lumea sunteți, cum înțeleg. Păi dacă în ma voastră un nivel să univelez sunt trăit. Voi, inima rănită, în loc să înțeleagă că îmi pac pe toată lumea, dar nimeni nu mă leagă. Și că jignirea voastră, cred că avea de-a dar și doar unul din el. Dar eu, vinuitul de cruntă gelozie Ce am mai mult ca și ce mi-o doar mie? Norocul de a fi sigur că voi sunteți iubiți Acum ne-o mie no. Dar poate alte ore. de astfel de vorbe au parte și alți adoratori Ce drăgălașe vorbe știu un amant să zică Îmi dați a înțelege că sunt cam uh, ușurică? Iubirea mi prea mare ah m-am robită de-a fi răcăștig, aș proslădi și cerul oh. N-aș mai dori nimic, căci nu ascund Așa ce tot ce mi-a sta în putință, ca inima am să scape de această suferință mm -hmm. Zadamle ce strădanii, mă pot trudi oricât îmi ispășesc păcatul Iubindu-vă atât, mi-e patima și dorul de neasemuit și nimeni niciodată ca mine n-a iubit E adevărat și totuși metoda e ciudată Sunteți un om ce veșnic, pricină lumicată Voi izbucunește dorul în vorbe de dispreț Nu s-a văzut pe lumea mor mai certăreț Vedeți, de voi depinde necazul mm. să se curme Să punem capăt certei mm. Să nu mai lase urme Să spunem de aici cu suflet deschis ce avem de spus. Da, da, E jos acasă ah, Să poftească sus stăm de vorbă singur, nu-i chip deci niciodată oh. Sunteți întotdeauna de oaspeță încântată și nu puteți odată pe o clipă chiar de-ar fi să ne trimiteți vorba că nu sunteți aici? Ați vrea cumva să le super să am cu ei de-a face. Noi am multe politețe și lucrul nu-mi disface. Eu un om ce niciodată nu mi-ar putea ierta să știe că prezența ai mă supără cum. Și dacă ce vă pasă? E casa voastră, dar? O, doamne, am nevoie de cei ce-l înconjoară. Vedeți că toți aceștia mai mari zilei sunt și au dreptul să rostească la curte un greu cuvânt. Îi oh, vezi cum pretutinde iau ceva a zice. Un bine nu-ți pot face, dar pot oricând să-ți strice. Și oricât de mare sprijin pe locuri avea, e rău dacă aceștia ar fi împotriva ta. În fine, orice motive să ne și anume, găsiți privești să strângeți în jurul întreagă lume. Oh. Și judecata asta e, ce să mai vorbim? Clitandru, e și dânsul aici. <sus> și Filind și doamna uh, Eliana. Da? E <sus> De ce plecat? Rămâne. Ce Rămâneți. Ce rostare? Rămâneți? Nu se poate. Vreau. Fără supărare, aceste lungi discuții nu sunt pe placul meu și a fi prea mult să-mi cere să le suport mereu. Dar vreau, vreau să rămâne. Oh, nu, cu neputința. Puteți pleca atunci, vă dau o îngăduință. Doamnă? Cei doi marchiziuri care-o cu noi, precum vedeți, ați fost înștiințată? Da, da, vă rog, ședeți Cum n-ați plecat de e, Nu, doamnă, dar între ei și mine aș vrea purtarea voastră să hotărasc în fine Chiar astăzi aștept să-mi explicați Vă pierdeți capul Poate, deci ce răspuns îmi dați? rog Le țineți partea Vă bată joc, îmi pare Aș vrea să alegeți, că și nu mai am răbdare Știți, Astăzi dimineață, Cleont, la palat, iar s-a făcut ridicol așa cum s-a purtat <laughs> Nu se găsesc prieteni în stare să-l îndrume, să îi dau un sfat cu minte Cum să se poarte în lume? <laughs> e drept, se compromite prin aere prost <laughs> Știi, îți <It's laughs> are în ochi purtarea, de cum îl întâlnești Sunt fel de fel de oameni, I afri afli în orice loc M-am întâlnit de una cu cel mai pisălor <laughs> De mon, palavră, oh. giul, să fie cu iertare, o oră în Că mai stovit în soară De gură de aur Ciudatul nostru amic vorbește mult și bine de? Dar nu spune nimic no. Din tot ce spune dânsul Nu poți desprinde multe Un băzâit aude acel ce stă să asculte Ce crezi de toate acestea, Elin? Acfilând ah, că a început e bine Așa cum s-au pornit e greu să mai rămână vreunul nebărvit Timon! Scumpă doamnă, da, da, da, da. e o strașnică figură. Ah! De-l pune în mare încurcătură. Da. Întreagă da. te privește cu ochiul lui distrat și, fără ocupații, se arată ocupat. Apoi stai e vorba da? și obtind da. pe un ton discret, da. care vrea să-ți spun o taină, ce nu-i niciun secret. Da. El face o notate dintr-o poveste veche da. și chiar și bună ziua... Ți-o spune la ureche da, da, da, de Gerald, Dan O, e foarte nesărat ah. De cei din lumea mare vorbește nencetat Se grozăvește într-una cu cercurile alese da. Citează numai nobil și prinși și principese oh. La nas nu-i poți ajunge Vorbește nenntrebat de cai, de echipaje De câini și de gânat, da. De ieși sau nu, de o seamă Pe loc te tutuiește și, domnule E o vorbă pe care n rost, Nu ah, Se spune că Beliza ar fi iubita sa. O, iată, femeiușcă. N-ai ce vorbi cu ea. Când vine să mă vadă, eu stau ca pe tăciune și mă frământ într-una ce să găsesc a spune. Și se de vorbe, și ce nu și ucide convorbirea la fiecare pas. Ce <gătă> credeți despre adrast? dras! O știe ori și cine ce? E mândru capă unul ah. Și atât de plin de sine <laughs> Se plânge că la curte cinstit E prea puțin și împoașcă întreaga lume Cu și venind da, da, da, da, da. De cap ți vreo slujbă, el purura s Că nu ți se cuvine, că e o nedreptate da. Dar tânărul Cleon ah. Doar știți că în casa lui Vin oameni onorabili, ah. De el ce poți să spui? Că bucătarul este persoana cea alesă, ah. Nu vin la dânsul oaspet Ci vin să stea la masă ah. Se pare că-s de cel mai strașnic fel O fi, dar vezi, băcatul, la masă stă și el E o mâncare proastă, ființa lui Neroadă Iar pofta de mâncare începe brusc să-mi scadă Se face vâlvă în jurul lui Damis, unchiul său De el ce spuneți, doamna? Oh, e doar amicul meu ah, Îmi pare om de treabă și o minte strălucită Prea face pe deșteptul uh -huh. Și asta mă irită uh -huh. De tot ce scriu în altul Îl vezi nemulțumit uh -huh. Elogiul îl găsește de orice gust lipsiți Că e uh -huh. savant acela ce vede pe te în stele uh -huh. Că numai proștii admiră și râd la toate cele uh -huh. Că în opera de artă Tot ce dem demn doar de disprețui Savant și suveran uh -huh. Și chiar în conversații Repede pe oricare uh -huh. E jos nivelul pentru suprema lui valoare uh -huh. Cu brațe încrucișate. Pe soclul lui înalt, cu milă el ascultă ce spune celălalt Pe cinstea mea, portretul în întocmai admirabil Sunteți o oh, scumpă doamnă, un pictor veritat da, da, da. Da, da. Nu vă lăsați, prieten, n-ascundeți niciun gând Să nu cruțați pe nimeni Loviți rând pe rând, și totuși, dacă unul din ei, pe ce se arată, vă repeziți cu toții înaintea lui, îndată, cu mâinile întinse și, suruzând blajin, îl faceți să vă creadă prieten pe deplin. De ce oh! ne puneți oare acestea nouă în oh! seama? Dojana o privește pe Doamna da. mai cu. Seama. Ba nu, pe voi, amabili și binevoitori. Okay. Iskati într întrânsa pofta bărfei tuturor. Oh! De ce acelor oameni voi grijele purtați oh. când le sunt păcatul și știți că -ți vinovați? De, de, de... Nu știți când... că domnul acesta se contrazice în toate no, și vreți, așa, deodată ca să ne dea. Treptate, căci starea lui e veșnic, o stare agresivă. Oricare ți-ar fi gândul, el va gândi împotrivă. S-ar teme să nu pară un simplu om de rând, dacă ar fi vreodată cu un altul gând la gând. Se bucură atâta când strigă și combate, încât pe sine însuși se înfruntă, dacă poate. Oh! <gri> văd râzăreții aceștia. Vă țin cu toții parte. Da. Mă rog, faceți să mă înțepe satira mai departe. Dar tot atât de drept că când n-ai discernământ, că prea ești din fire la orice ce cuvânt. <gri> Și ca această fire într-o fie ei deșartă nu suferă nici hula, nici lauda noia. E că la naiba nimeni la voi nu este bun. Să le găsești păcate oricând e oportun. Și în orice împrejurare vă văd cu limpezime prea cinici nelogii, în critici plin de asprime. Nu, scumpă doamnă, și chiar de a muri, distracțiile voastre pe cum nu pot fi. Și rău, fac tot ceea ce rând, pe rând, vă îndeamnă să aveți tocmai cusurul ce nu vă place, doamnă. Mm. Eu nu știu, dar pot spune deschis, fără înconjur, că până acum, doamna împărea am părea fără cusur. Că de grație o vede fiecare, dar care avea cusururi, deloc nu mi se pune. Eu le văd prea bine și n-am cum sunt bun Ea știe că pe fața de eu spun: ah. Ființă ce-ți dragă, nu trebuie mințită. Mm. Necruțător ia morul când vine mai cinstită. Pe toți adoratorii pe loc i-aș alunga De i-aș vedea umili în fața mea Cum lingușesc slugarnici Se întrec în temenele și-mi iartă orice toane Mai bune sau mai rele Deci după dumneavoastră atunci când iubești De vorbe dulci, duioase Ar fi să te ferești Și că dovada înaltă a dragostei supreme E să ți proști iubita Cu căr și cu blesteme. De legi nu ține seamă nici când niciun amor Așa sunt drăgostiții slăvesc Pe aleasa lor Da, pati mai face să o laude în neștire De vreme ce iubit. E temnă de iubire. Cu sururile, iată, sunt însușiri deodată. Și o blândă de numire pe rând au căpătat. Cea palidă, cu albul jasmin, e asemănată. Cea neagră, ca cea unul, e o rână înfocată. Cea slabă e mișcându-se ușor. Cea grasă are portul regesc, impunător. Cea neîngrijită are, oricât ar fi de slută, un fel de grațioasă de sortie nenăscută. Uriașa Ioseiță, cu magice puteri, pitica e o fărâmă, aminuită. Unilor din cer, trufașa este demnă să poarte o cunună Perfida are spirit, iar proasta pare bună Limbuta e spontană și are un glas plăcut Iar muta e zmerită în felul ei tăcut <laughs> Și așa îndrăgostitul când dragostea lor bește Iubește și cu surul ființei ce o iubește Iar eu susțin... Discursul îl întrerup aici mai bine să ne facem prin barangalezii. Cum? Da, da, da. Domnilor vor să pleci. Nu, nu Da d -a d -a fi fi se pare. vă să vizitează Vă amarnic cum văd la lor plecare. Oh, Plecați da. când vă convine. Mm. Dar, domnilor, să știți că nu plec înainte, ci după ce ieșiți. De nu vă supăr, doamnă, de nu vă deranjează N-am nicio altă treabă în asta după amiază De pot să fiu la curte înainte de înnoptat, atunci rămân N-am treburi și nici nu s-a așteptat <cute> <cute> Domnule Alceste, glumiți de bună seara Ba nu, nici o clipită Vom știa cui plecare de doamna i dorită Ce este basc? Domnule Alceste, un om așteaptă afară să vă vorbească vrea. El zice că e o treabă ce nu poate amâna Să-i că nu am treburi atât de arzătoare Dar poartă o tunică cu poale lungi și are la mâneci fir de aur Uitați-l, urcă scara Cu ce vă pot servi? Poftiți, de ce e vorba? Am o comunicare Puteți să mă transmiteți, vorbim cu voce tare Aduc cu mine un ordin de la Mareșalat să vă invit acolo Poftiți până la palat Eu, domnule? Desigur și pentru care treabă? E vorba de Oron cu ceartă ta Poftim? El și Oron s-au înfuntat chiar a unor versuri găsite fără haz mm. El vrea să se aplaneze conflictul încă în faș. Dar nici prin gând nu-mi trece o portare atât de lașă Dar ordinul e ordin, ia lucrurile în piept Și care e ieșirea la care să mă aștept? Vor da sentință domnii întreprinzând demersuri Ca să se curme cearta, să-mi plac acele versuri? Ah. Eu nu-mi retrac cuvântul și n-am să mă închin Sunt versuri proaste Poimul e o rușine mai mult îngăduin îți jur, ți-ar face bine Să mergem, dar... Voi merge, dar nu vă ce-ar putea părerea să mi schimbe Doar dacă de la rege un ordin mi-ar impune Ca versurile slabe să le declar drept bune Al mintele voi susține că-s și atât Iar autorul searbăt să fie strâns deget. Ah, domnii mie. Sunt mândru că spus deșteaptă atâta voie bună Plecați, doar vă așteaptă Plec, doamnă, plec, după aceea mă întorc și vă răspund Vreau cupa răfuielii, să beau până la fund mm. Ești mulțumit, marchize, Ai. și totul te încântă da. Ce te înveselește acasă? Nimic nu te frământă. Mm. Nu-i uh, amăgire, oare? Mm. Nu judeci am pripit no. când zici că ai pricină să fii prea mulțumit? Îți voi răspunde sincer la această întrebare, mm -hmm. critandru. Nu văd să am în viață prileji de îngrijorare. Oh. Sunt tânăr... Am avere și și am cred, mă îndreptățește un titlu de nobil să posed Iar rangul îmi permite, și n-ar fi o favoare, să solicit o slujbă oricât ar fi de mare Că despre îndrăzneală sunt bine înzestrat, o spun fără trufie, doar adevărat În treburi încurcate am dovedit putere, mergând până la capăt, așa precum se cere Am uh, spirit cu duiumul oh. și am și bunul gust ca, fără multe studii, să-l judec totuși just sunt foarte îndemânatic, sunt uh, sănătos din fire Am dinți frumoși, statura mi înaltă și subțire Îmi vine bine haina și nu ți lăudăros când mm -hmm. spun că nu se îmbracă niciunul mai frumos mm -hmm. Sunt respectat de lume cât poți o cer, firește femeile mă adoră, monarhul mă iubește Eu cred din toate astea, marchize, în sfârșit Că pot să fiu întru totul de mine mulțumit Pe da, dar având aiurea ai izbânzi, cum zici, da. de pline De ce-ți pierzi vremea aici în zadarnice ce suspine? Cum? Mm -hmm. Eu? N-am nici putere și n-am niciun temei Să încerc să îndur răceala frumoaselor femei E treaba celor oameni suciți, lipsiți de vrere Să se închine acestor frumoase flori severe Să le suporte toana în tăcere ori și când Să încerce să le miște plângând și suspinând Prin multă stăruință să vrea să cucerească un lucru Ce, prin merit, nu pot să-l dobândească <gânt> Oricât ar fi de alese frumoasele și rare La fel de ales ca ele și eu sunt, mi se pare De vor să cucerească o inimă ca a mea pentru a tare cinst să dea în schimb ceva mm. Și dacă este vorba de gemene câștiguri Atunci și în investiții să fie egal de sigur Deci socotești marchize că aici e locul tău Da, eu socotez marchize că n-am ales prea rău Alegerea e greșită. Ascultă-mă oh. mai bine, degeaba ți faci iluzii. Te înșel mai pe tine. Prea bine îmi fac iluzii și singur mă înșel. De această fericire, nu te îndoiești de fel? Speranțele-ți frumoase, ce ți l-a îndreptățit? Eh. Vorbește în sfârșit sau poate Selimena ți s-a destăinuit. Oh. Mă, nu, mă chinuiește, eu sunt năpăstuitul și tu cel fericit Persoana mea inspiră nemărginită ură Ca mâină să mă spânzuri să scap de așa tortură E, da, marchize, iată ce ți-aș propune ce? Noi să facem o învoială, un pact între amândoi da. Acel ce dovedește în vremea apropiată da. că Selimena-i da. poartă iubirea adevărată da. Da. Da. Va înlătura pe celălalt, ha. iar el, învingător, de un rival scăpava în vecii vecilor Pe mea ideea-i de dreptul genială <sus> Și accept cu bucurie această învoială Da, da, da, ce Selimena, <sus> se îndreaptă către noi. Da. Oh, voi Amorul se știe cu lipici Aud, parcă o trăsură se aici Știți cine e? Nu Doamna, prietena domniei voastre Doamna Arsinoe, Sosește sus ce caută acum zor nevoie? De vorbă cu Elianta în curte se opri Și ce dorință are? Ce vânt o Se dă drept virtuoasă decât un prunc mai pură Și zelui fără margini E o simplă strâmbătură De fapt îi place lumea Și încearcă iar și iar să prindă un soț în mreje mm. Dar totul e în zadar oh. Invidia cumplit o roade de îndată Ce vede o femeie curtată, adorată Și neputând să fie, deci nimănui pe plac Se mânie împotriva ce Acestui s de veac. dar un iubit cu coana îi place, din păcate. Dar nimioara ei tandră, chiar pentru al bate. Iubirea ce mi-o poartă al pare par un furt. De stima ei pentru mine jignită, e pe scurt. Prostia atât de mare una n-am mai întâlnit. Și de o brăznicie cum nu s-a pomenit și... Da. Oh! Ce vânt bun va aduce la mine de-astă dată O doamnă fără glumă, eram îngrijorată Vă aduc o veste, doamnă, și vreau să vă previn o, sunt foarte mulțumită, să plecărim puțin <laughs> Să mergem cu Itangriu, <laughs> să nu intervenim O, se niverește bine că au plecat de voi des dar, dragă doamnă, vă rog de voi. Cel mai de seamă lucru e un sfat prietenesc hmm. În cazuri importante o, da. Și am să vă dovedesc Am fost ieri într-o casă de un faimos renume unde venise vorba de... Despre al vostru nume Și comportarea voastră cu ei cu tot Să spun că avu parte de laude Nu pot Iar toată lumea asta ce o primiți în casă Stilul cochet și nimbul de viață zgomotoasă Găsiri acolo cenzori severi Cu gândul crud și mult mai fără mine Decât aș fi crezut Ușor veți înțelege că nu am stat deoparte și vrutam am să vă apăr de vorbele șarte. Să pot purtarea voastră în fața lor să scuz pentru virtutea voastră chezașă, eu m-am pus. Dar bârfele își gătesc prea ne necrezământ și a trăi în plăcere nu-i totul pe pământ. Dar sunt în viața asta și fapte din păcate Ce nu se pot ascunde și nu pot fi scuzate Și m-am văzut silită să recunosc ades Că aveți un fel de viață cam greu de înțeles mm. O viață care iată deloc la chiri de Și zvonuri neplăcute e în stare să inspire O, oh, dacă în voi acestor porniri nu v-ați lăsa Prilejul de bârfeală la lume n-ați mai da Vă cred, iubită doamnă cu mult prea chipzuită, ca sincer am părere, să fie rău primită. Ca să vă spun acestea, mă și îmi dăghesc prietenia noastră și grija, mai ales. Prietenia voastră, îmi faci un mare bine împărtășindu-mi zvonuri ce mă privesc pe mine. Urmând această pildă. Să vă previne aș vrea că și pe seama voastră s-a spus câte ceva. A? Fusese mi-invitată de ună zi casă cu oameni plini de merit, societatea aleasă, vorbind despre însușirea purtărilor de soi, de voi, iubită doamnă, venita vorba apoi la prefăcută, prea bruscă ca Au fost considerate cu un zâmbet cam subțire Împrumutând un aer sacerdotal Și demn de dojenitoare predic L-o stis cu glasul Strigați cu indignare, descoperite resuri Într-o sărmoană vorbă cu două înțelesuri Vă socoteți pe semne lipsite de cusur, Cu ochii plini de milă Priviți la cei din jur Eternele povețe ce vină vor să cadă În întâmplări mărunte și său Nevinovate hulita au fost acolo Și de comun acord Iar eu vă spun acum din ce vă port. Se întrebau cu toții De ce eu fie-i dragă această modestie Ce faptele o neagă V-am apărat de sigur Că așa am stă în fire I-am prevenit că totul e o simplă nescocire, Dar ferma lor părere A învins părerea mea Și-au spus în încheiere că va recomanda Să nu purtați de grijă întregii lumii Și în fine de treburile voastre Să vă vedeți mai bine Vă cred, iubită doamnă cu mult prea ca, sincer, am părere să fie rău primită. Ca mm. să vă spun, aceasta mă îndeamnă și îmi dă ghis. Prietenia noastră și grija, mai ales Deși cu sfatul sincer eu super câteodată Nu mă așteptam la astfel de replică începate. Din strepezeala vorbei văd, doamnele murit Că sfaturile mele în suflet Ba au Ba, din potrivă, doamnă Socot că ar fi cu minte să ascultăm de sfaturi Și să luăm aminte Având bună credință, eu cred că s-ar putea să vezi fără orbire Unde-i la ta Poți lăuda un lucru și să-l hulești la fel Dar după gust sau vârstă Îl vei privi pe el Când ți se potrivește să fii cochetă-i bine Smerenia, de sigur De altă vârstă ține E o tactica anume să fii mai socotit Când anii noștri tineri Splendoarea și-au tocit Supărătoarea vârstă e ascuns astfel Iată Pe ale voastre urme Și eu voi merge odată Căci timpul schimbă totul Dar azi ar fi învan să fiu ascetă, doamnă, mm. la 20 de ani. Vă podobit zadarnic cu un merit oarecare? Cu tinerețea voastră, prea bateți toba mare. Cei câțiva ani de vârstă, o spun fără caz. nu sunt lucrat de mare încât să faceți caz. Și, zău, nu pot pricepe ce anume vă dăamnă ca să-mi zvârliți în fața jigniri de acestea, doamnă. Și deci eu nu știu la rândul de ce vă învrășunați ca pretutindeni focul pe mine să-l vărsați. Da, veți cumva necazuri. Sunt eu de vinoare Răspund în fața voastră de celor. La alți purtare, dacă atrag bărbați Și dragoste inspir Dacă mi-o fără zilnic fierbinți mărturisiri Și mi-aduc omagii Iar lucrul vă displace Nu cred că am vreo vină Și nu fac ce pot face Doar liberă vie calea, Nu v-aș împiedica să cuceriți bărbații De a-ți zbuti cumva Regret Vă pare, doamnă, că merit o steneală bărbații mulți Din care vă faceți voi o fală? Vă pare că acestea să le înțeleg e greu? Că nu știu care-i prețul să-i ai în jurul tău? Că lumea nu cunoaște și că nu știe bine Că nu doar frimusețea în jurul vostru îi ține? Nu, lumea nu-i naivă Doar sunt destule care făcute să aprindă un preaduios amor Și totuși curtezanii nu se roate în jurul lor Doar pentru ochii noștri nu suferă un iubit Și și ce omagiu se cere răsplătit Nu v Fați deci, doamnă, de nimbo acestei glori, de străluciri mărunte, de palide victorii. Nu vă mândriți cu farmecat cat de vanitos și nu priviți pe oameni mereu de sus în jos Și dacă așa într-o doare v-am admira împreună, noi v-am urma exemplu și zău ar merge strună hmm. Nu ne-am cruța și atunci am dovedit că ca iamanți cu carul, ah. când vrei, cu adevărat N-aveți decât, găsiți Vă spun mereu și iar, poftim, vrăjiți bărbații cu taina voastră rară Şi doamnă, ai... convorbirea s-a prelungit cam mult Ne-ar duce prea departe de așa să mai ascult Puteți rămâne aici oricât doriți Oricum nu văd motive, doamnă, să vă grăbiți <laughs> acum Supărătoare însă prezența am să nu fie Un altul vă va ține de-acum tovarășie Și, domnul, ce întâmplarea <sighs> în face la trimis Cred că îmi va ține locul având mai mult succes să mă iertați aceste că plec mm -hmm. Dar o scrisoare ce cam de mult mă așteaptă Nu suferă amânare yeah. Rămâneți deși cu doamna Ce cred că va avea atâta bunătate Purtarea mi-e mm -hmm, Da Precum dorește gazda Vom sta de vorbă în tripă Aștept tocmai trăsura ce va veni într-o clipă Și nu pot gazdei noastre decât să-i mulțumesc Că mă feri prilejul să pot să vă întâlnesc Persoanele de merit și cu alea Să desc mereu în preajmă și stimă și iubire, iar meritele voastre din farmec tăinuit, oh. în suflet, multe avânturi de-o vreme mi-au stârnit. La curte, o favoare aș vrea să pot obține, să vi se dea cinstire, precum mi se cuvine. Aveți de ce vă plânge, mă răzvrătesc, să văd cum totdeauna sunteți nedreptățit. Cum, doamne, eu, de lor adus am vreodată servicii țării mele ca să pretind răsplată? Nu nu toți acei pe care îi urcă în slev palatul, făcut-au mari servicii de-a lungul și de-a latul. Ar fi de ajuns un sprijin și un prilej să avem ca meritele voastre pe care le vedem. Pe n-ați vorbit de mine, mi-ați face o favoare. Să-și capul curtea pentru un oarecare... Eu aș dori din parte în curând să căpătați la curte un loc de cinste Așa cum meritați Dacă aș primi o mică, ușoară încurajare Aș ști să pun o lume întreagă în mișcare Ce bun toate astea vă întreb, stimată doamnă că starea mea de spirit doar spre surghiun mă N-am fost creat de ceruri V-ați strălui în van ca să trăiți la curte N-am suflet de curtean Și nu am, din păcate, virtuțile alese De a mă conduce în viață doar după interese Să fiu cinstit și sincer ăsta e talentul meu să duc un om cu vorba, nu sunt în stare eu Să nu vorbim de curte, de nu e pe plac Dar uh, cu amorul vostru, la rândul meu nu mă împac Eu nu mi gândirea, voastră iată Nu merită, mi-e teamă, iubire înflăcărată O mult mai blândă soartă socot mi s-ar cădea Nu-i demn această doamnă alături să stea. Spunând astfel de vorbe, eu cred că nu vă strică să vă amintiți că doamna vă e cum știu Amică Așa e, dar conștiința-mi jignită spus, se va vadă nedreptatea la care ați fost supus Mă scurma dâncă în sufleta mară nedreptate Vă sunt rădate zilnic simțirile curate Da, văd că îmi purtați de grijă E un sfat binevenit. Vă portă recunoștință ca orice îndrăgostit Îmi e amică Totuși nedemnă se arată de inima aleasă Să fie adorată A ei e toată plină de prefăcători Poate doar în inim cu greu Putem citi Compotimirea voastră făcea însă mai bine să nu-mi strecore gânduri Ce pot să mă învenine Îmi place adevărul de plin neapărat Atunci când dovedit e cu vârf și îndesat E bine, îmi ajunge zadarnică e sfada Veți căpăta prin mine câte curând dovada se credeți și cu ochii a ei veți vedea Dar pentru a face asta poftiți în casa mea Și veți avea acolo dovada neîndoioasă Că prefrumoasa frumoasă, doamnă, vă e necredincioasă ah. Iar dacă ochii voștri pe o alta pot privi de pline alinare socot că veți găsi. anta, nu-i om pe lume care e mai greu ca el să lasă. Să ai cu aceste de-a face e o treabă nevoioasă. Zadarnic fiecare încearcă a-l Părerea nu și-o schimbă orice s-ar întâmpla. Și acelor domni ce întreb de noare se descurcă, conflictul cu Oront le-a dat destul de furcă. Nu, domnilor, le zice, să mă dezmint, nu pot. Accept orice propunere, dar asta e prea de tot. De ce se plânge Oront? Și ce mi pută mie... Onoarea e pătată că nu știe să scrie. De ce se ofensează și face acest demers? Poți fi un om de treabă fără să scrii un vers. Asemenea problemă nu ține de onoare. Îl prețuiesc pe oron. E nobil din născare, e un om de mare merit, cu suflet, săritor, e tot ce vre să fie, dar nu e scritor. Îmi place cum trăiește din zori până la amiază, ce mândru călărește, se bate și lansează. Dar că e frumos sonetul, mi-e foarte greu să spun. Și dacă n-ai norocul să faci ceva mai bun, să nu te împingă pofta spre versuri și spre rimă, decât dacă alt minteri te-ar acuza de crimă. <laughs> Cu multă stăruință și vorbe fel de fel, de care până la urmă s-a săturat și el, mai spune închipuindu-și că patul o să o mai dragă. Sunt incomod și asta regret de-o viață întreagă. Acum, de dragul vostru, atâta vreau să spun. Tare aș fi vrut sonetul să-l pot găsi mai bun. Și apoi, spre împăcare, iei mâna așa de dură să fie îndeplinită întreaga procedură. Desigur că acest este un caz prea simplu, nu-i. Dar recunosc că îmi pare unic în felul lui. Iar firea lui deschisă, cinstită, arsătoare, e plină de noblețe, ceva eroi care... Năvalnic, ai pornire, nu poate fi înțeleasă. Pe mine mă uimește când voia ei se lasă. În La starea sufletească de care stăpânit mă întreb, cel mai nu să fie îndrăgostit. Și lucru care face și mai ciudat să-mi e... O iubește tocmai pe voastră verișoară Poți să iubești în viață Când nu te știi iubit? E un punct ce mi se pare mai greu de dovedit L-o fi și dânsa cu dragoste fierbinte El însuși o fi sigur de -asta le simtă simțăminte? Mie ne -e teamă că de dragul acestei verișoare Va trece prin ecazuri și clipe foarte amare Iar d putea să zdruncine în fixele idei Privire așa întoarce spre o altă în locul ei și de a alege calea pe care o cred mai dreaptă, chiar lângă voi norocul socot că îl așteaptă. Ah, eu nu sunt prefăcută și zic ce am de zis. Deci cred că este cazul să ne vorbim deschis. Prieteniei sale eu stabil nu i-aș pune, ba, pentru el pot spune am sentimente bune. Să-i lesnesc norocul în mâna mea, dar sta ca să-l cu dragai, deloc n-aș pregeta. Dar dacă e speranța un lucru îndoielnic și în cale ei s-ar pune destinul neprielnic și dacă în locul altul ar fi cel preferat, i-aș sta la îndemână și neîntârziat." Iar dacă el va crede că nu-i se împotrivită, vă jur că pentru asta n-aș fi deloc șignită Nici eu, în cale, doamnă, n-am să vă stau deloc Fie ca a voastră să-i poarte lui noroc El însuși, chiar al ceste, poate să spună iată că i-am făcut îndemnul acesta, nu dată. Dar dacă se lemena soția lui ar fi, eu n-aș mai sta în umbră și atunci, într-o zi, aș cere pentru mine simțirile acestea ce bunătatea voastră le aveți pentru altceste Dar fi așa, o doamnă, ferice aș fi nespus Și abia cutezi privirea să înalți atât de sus Glumiți cum văd ați nu e glumă, doamnă, ca să vă spun acestea tot sufletul mă deamnă, Să vă solicit mâna, sunt gata o și când Și am dorința vie să o fac cât mai curând Dar iată bine, alceste, e tare agitat ah, Ce vă frământă oare și ce s-a întâmplat? Fapt îngrozitoare, ceva de necrezut Vreți să-mi lovească a cerului, urgie? Această lovitură mai grea, îmi pare mie S-a dus, iubirea toată, n-am grai, am amuțit oh, Dar încercați o clipă să fiți mai mult. Doamne, atâta farmec, cum este cu putință să ascundă întrânsul trânsul vicii și atâta rea credință? Vă rog, vorbiți odată Acum s-a terminat, am fost trădat, trădare, am fost asasinat această Să Ați crezut voi oare că poate să mă înșele Că este o trădutoare? Să credeți toate acestea, aveți vreun temei? E pat o bănuială, ce-mi vrei să o iei În gelozia pot să te înșel la Te rog să-ți vezi de treabă Aceste... De mine să nu spese. vezi Aceste... Doamnă, vă rog să-mi dați crezare Elian ta, trădarea dovedită Și totul este clar căci mărturia scrisă O am în buzunar mm. Cui? Lui Oront îi scrie De vreți să știți mai bine Spre marea mea durere, spre marea ei rușine Oront, da, pe care îl credeam de ea urât Că dintre toți rivalii lui place cât de cât Dar o scrisoare poate să înșele câteodată Și să conțină o știre de fapt nevinovată Dar domnule, încertează de-aia mea de Deci De ce tot cum de alții și nu de dumneata Mai multă stăpânire, limbajul în mâinul să dumneavoastră, doamnă, mi se îndreaptă gândul în mâna dumneavoastră tot sufletul meu pun Să-l scap de un chim praznic Și apoi să mă răzbun Să pedepsiți purtarei perfidă și ingrată Să-mi credința atât de crudă trădată Pentru dumneavoastră, doamne, Să mă răzbun, așa! O să vă răzbun? Cum moare? Primind iubirea mea să acceptați în locul acelei infidele ah. Ca să învețe -mi mintea iubitul să-și înșele s o pedepsesc prin felul deschis suplind plin de jind Prin dragostea adâncă în care vă cuprind Printr-o credință până la ultimul răsuflet Prin jet faceva va aduce meu suflet Îmi pare rău de toată durerea ce o aveți Și o inimă ca voastră îmi e de mare preț ah. Dar poate dați proporții nedrepte întâmplării Și în curând s-o stinge pojarul răzbunării oh, Nu, nu, vă spun nu, doamnă Jinirea e prea sfruntată și asta mă îndeamnă să o rup cu ea de dată. Din hotărârea aceasta nu-mi în dau înapoi, e cert. Și dacă stima o iarăși, în veci n-am să-mi iu iert. Ha -ha, dar iată simt mânia cum crește și neacă. Am searun când față în, în vinuirea întreagă. Am sut de masc. Pe urmă cu sufletul senin scăpat de -a ei momeală, voi știți să va parțin. Oh dă cerule puterea să fiu stăpân pe mine. Care-i pricina acestor lungi suspine? Cam ce-ar dori să însemne acesta amar oftat, privirea amânioasă și chipul încruntat al acestes? Oricât de îngrozitoare o inimă să fie, ea n-ar putea întrece pe a voastră josnicie. cu cuvinte nu pot decât să-mi placă. Vă rog, nu uredeți, doamnă. Acum nu-i timp de joacă. Roșii! Aveți motive. Așa s-ar cuveni. Despre voastră am certe mărturii. Zicească bănuiala mi-e fără de temei <laughs> Dar iată, nenorocul îl văd cu ochii mei da. În ciuda comediei jucată atâta vreme, o oh, steaua mea Îmi spuse cam de ce mă teme Să nu cumva să credeți că vreau să mă supun Că voi răbda ofensa că n-am să mă răzbun Lui într-un început, o oh, doamnă, dacă m-ați fi respins Îmi vinuiam doar soarta de chinul meu aprins -a. Dar într o împrejurare atât de înșelătoare Mi-a țântețit iubirea Și asta e trădare. E neîndeslătoare pe deapsa cea mai grea și îndreptită în totul ura mea! A <laughs> vă fie teamă! După așa o cară! Nu sunt stăpâni pe mine! Acum sunt foc și pară! La ce se întâmplă? Oare de v așa? Ia spuneți, mintea voastră s-a rătăcit cumva? Da, da, de când în calem ieșireți prima oară, luat din păcate, o travă ce mă moară, crezând că gândul vostru curat l-am deslușit în vrăjile viclene cu care m-ați vrăjit. Și care trădarea ce atât amar vă face? Ah, inima perfidă, <laughs> nu știa te preface. Dacă să-i punem capăt, am să vorbesc deschis. Priviți! Să le cunoaște al vostru scris Această scrisorică ajunge să vă funde. Cu un martor ca acesta, ce mai puteți să răspunde? Ah, ce deci asta e pricina că iarăși mă certați Cum, de biletul acesta, voi nu vă rușinați? A, și întrucât acesta mă face de rușine Cum poate îndrăzneala cu poza să se simbine, Chiar fără semnătură, tot nu-l puteți nega De ce să neg biletul? E scris de mâna mea Și dați cum văd un martor atât de greitor Și tot ce lui Oront îi scrieți cu ardoare pe voi Nu vă înjosește? Pe mine nu mă doare? Oront! Cine spune că plicui pentru el? Ba cei ce-mi fai faimosul ah. Dar hai să presupunem că nu e el, ci altul. Mm -hmm. Puteți schimba coprinsul când el atât de caldui? Și are învinuirea e lipsită de temei? Dar dacă bilețelul e scris unei femei Ce este rău aici? Cu ce sunt vinovată? <laughs> da, întorsătura e bună mi scuza ai minunată. Da. Nu mă așteptam, vă asigur, la astfel de răspuns. Și iată-mă deodată convins și prea ajuns. Cum folosiți tertipuri atât de grosolane? Oh. Miop, mă credeți, doamnă? iluziile zvani. banii! Mă supără purtarea aceasta îndrăzneață. Tot ce găsiți cu cale să mă rămâncați în față a, Ce fără supărare Siliți-vă nițel să-mi lămuriți cu prinsul acestui biletel Dacă pentru o femeie biletul acesta a fost Atunci bănuia, bănuiala nu are niciun Bai scris pentru oront Aha. Și vreau ca să se știe Da, curtea ce mi-o face, o văd cu curie. Îmi place cum vorbește Îi dărui ruistima mea și zgatare gata recunoaște pe loc Tot ce veți vrea ah. Nimic nu vă oprește să faceți cum vă place ah. Iar de aici încolo să mă lăsați în pace oh, se poate un chin mai crud, mai greu Și a existat un suflet mai torturat ca al meu Mă plâng de ei, purtare Mânia mea e dreaptă Deodată învinuirea împotriva mea să îndreaptă Ah, viclenia voastră Pricepe de minune Să-ntoarcă împotriva știu am slăbiciune Ia poate să mă prind în cu amor Strânit de ochii voștri cu farmic trădător Dar cel puțin respingeți această acuzare Făcând pe vinovata voi știți ce mult mă doare? Aș vrea să uit biletul, vă rog, cât mai curând Vă întind mână, doamnă Voi fi atât de blând Siliți-vă să-mi pară că-mi purtați credință Și să vă cred din suflet Eu îmi voi da silință Ei bine Gelozia între atât v-a Încât mă întreb ce merit aveți să fiți iubit Să mă prefac? Pe cine pot fi constrânsă oare Să mă cobor la jocuri atât de înjositoare? Și pentru ce motive? De voi să mă feresc, să nu vă spun în față pe altul de iubesc. Cum? Calda mea simțire nimic nu dovedește. De bănuiala voastră deloc nu mă oferește. Mai tare-i bănuiala decât simțirea mea. Eu... Și nu e o jignire s-o preferați pe ea? Doar știți ce frecate s-a inimii firide, ce greu către lumina iubirii o poți deschide. Păreri cam învechite o împiedică să-mi ascunsul iubirii înțeles Iubitul care în fine De aceste piediși trece Cum poate în bănuială Deodată să se nece Pe semne că sunt proastă Și singura mă cert Că mai găsesc în suflet puterea să vă iert Ar trebui pe un altul Să-l părțuiesc îndată Ca supărarea voastră să fie întemeiată Fiind să înșelătoare... ah, Atât de slab sunt eu ah. Cum știți cu vorbe bune să mă măgiți mereu? Mm. E bine, văd că soarta din nou de voi mă leagă Și inima vădărui că cea voastră întreagă Să văd până la urmă, de să avea cumva cruzimea fără seamă, Dar mă a treaba da. Iubirea voastră al nu e destul de mare Da, există. Pe lume mai multă înflăcărare Și vrând să strig în vânturi Cât de adânc iubesc Chiar răul sunt în starea des să vi-l doresc Da, aș dori să nu fiți Atâta de frumoasă Să aveți pe lume parte de o soartă nemiloasă Să fi făcut pursita să n-aveți adăpost Nici ran și nici avere O viață fără rost Ca eu să fiu acela Ce în jertfe înflăcărate Să știe să alunge sorții nedreptate Și plin de fericire În nesperata zi să vă întind de viață tot ce puteți dori Îmi pare că am ciudat o astfel de urare oh iată că se osește de valetul dumitale de ce e încinut asta de ba ci și stă și de ce ți-se chipul atât de împietrit. ce ai vedeți bine Vom cam avea de furcă. Și anume? Nu stăm bine că trebuie să încurcă. Ce? Pot vorbi pe față. Vorbești așadar. Nu-i nimeni aici. Chelti timpul în zadar. Vrei să vorbești? Stăpâne să dispărem mai iute. Ce spui? Eu zic că e cazul să o ștergem pe tăcute De ce? În locul acesta nu pot să vă mai las. Motivul? Hai să mergem și fără bun rămas Ce lucru mă ca să suport limbajul? E lucrul care cere să pregătim bagajul Să voi sparge capul netotului ce ești Dacă mai scalzi atâta și nu mă laborești Veni un om cam negru la chip și îmbrăcăminte Intrăm în bucătărie, Așa? ne puse înainte o hârtiuță scrisă Dar nu știu cum era, că de-aș fi fost chiar dracu N-aș știu o descurca oh. E cu procesul vostru, nu ca n Ce legătură are biletul pomenit fame Cu plecarea de care mi vorbit? Oră după aceea vreau să vă spun, în fine, un om care adesea la noi în casă vine, sosește să vă vadă spunând că-i mare zor Așa. Și lipsa dumneavoastră îmi zice încetişor, știi cât de aproape vă sunt de bună seamă Ce să vă spun, A, îndată, zi, e, zi. asta e cum îl cheamă? Ah, nu pasă cum îl cheamă, infame Ce ți-a zis? Eu, un amic de al vostru, atâta știu precis, oh. mi-a zis că de aici a primit de valungă câte caz de pușcărie și, și asta o să vă ajut. De ce? De ce? Nu a vrut să spună mai mult. Să spună ce? Nu, nu, nu. A cerut hârtie, cerneală și condei. Și v-a lăsat o vorbă ca să găsiți, îmi pare, misterul acesta, întreaga dezlegare. Să-mi dai scrisoarea. spuneți dar ce se ascunde aici? Nu știu, dar să-l aflu și eu cam ce o fi. Ne suferit o braznică. Vei termina odată? Pe ciștea mea, scrisoarea acasă a fost uitată ah, Nu știu ce mă reții Nu vă supărați ah. Dați fuga până acasă și lucrurile descurcați Se pare că destinul, oricât câte de grija spune Să stăm și noi de vorbă cu orice preț opune mm. Dar împătriva iată, pe amorul mi-a vântat Jur să vă văd do o doamnă Înainte de vă <laughs> Mulțumesc <laughs> Sunt hotărât, Filind Nu o să le fac pe voi. Oricare ar fi durerea, nu cred că e nevoie Să e zadarnic sfatul și tot ce ai spus acum Nimic nu mă va face să mă vad din drum de partea mea e totul, nu vei putea să o negi. Unul proprietate decență, cinste, legi. Da. să știe pretutindeni că încăprici mi mi dreaptă. Și o sentință justă, credeam că mă așteaptă Când colo până la urmă, cum văd eu un făcut, dreptatea e cu mine, procesul l-am pierdut. Un trădător, un famen cu șosnică purtare, învinge prin tertipuri de dreptul strigătoare. Și buna mea credință, trădată de părât. El își impune vrerea, strângându-mă decât prin strâmbături cu care în lume taie pârte, dreptatea o răstoarnă, justiția o învârte, iar prin sentință, crimă, e un lucru consențit. Ne Nemulțumit de răul ce mi-a pricinuit, lansează și o carte atât de îngrozitoare, că până și citirea ei e o gravă încălcare. Ce cartea care ar cere pedeapsa cea mai grea, canalia în îndrăznește să o pună în seama mea. Și pe deasupra, iată pe ront că încearcă minciuna să o susțină cu dinadinsul, parcă De pom cinstit, el trece la curte și regret. Dar nu mi-a flut vină. I-am spus atât, ce crezi? Da, la jignit se vede cu ale mele spuse despre sonetul acela. Părerea mea a cerusă și doarece pe față tot gândul mi l-am dat ca însuși adevărul să nu fie trădat o vină închipuită, mi-aluncă în spinare. Și acum, oront, mi-este dușmanul cel mai mare. Iei lucrurile în pripă al Mi se pare că nu-i de deloc atât de mare. Ce face adversarul și tot ce a declarat nu a găsit crezare și n-ai fost arestat. Iar mărturia e falsă. Tot ce-a a zice, nu poate până la urmă decât tot lui să-i strice. Tot lui? Dar astfel de lucruri nu vrea să teme el. El poate să-și permite să fie oricând, Michel. În fine, este sigur că n-a prea nimerit. Cu tot ce împotrivă-ți, l a urzit. Deci, în prevința asta, nu ai de ce te teme. Iar ca să îndrepti sentința, mai ai destule vreme... Cerând revizuirea nedreptului proces Și la apel Degeaba, degeaba, eu drumul l-am ales Oricât de doreroasă e nedreapta judecată Mă voi feri de a cere să fie răsturnată Când încălcat e dreptul O poți vedea ușor Dar la posteritatea să afle în viitor Această strălucită, faimoasă mărturie De-a secolului nostru nespusă spuse Eu știu că o să mă costă o mie de educați Dar astfel nu e nevoie să-mi țin sudalman la stric Firea omenească e nedreaptă și impură și am să-i port de apururi, pururi o neîmpăcată ură. să-mi spui în față că n-aș avea dreptate, că grozovii de acestea ar trebui iertate. Nu sunt de acord, al ceste. Și m-am convins ades că intriga e totul și totul interes. Domnește pretutinde în lume uneltirea și oameni ar fi bine curând să schimbe firea. Că lumea e nedreaptă, o spui pe drept, socot. Dar ca să fugi de dânsa îmi pare prea de tot. Păcatele umane atâtea ne învață, ne fac să înțelegem cum să pășim prin viață, virtuții în felul acesta, un rost înalt găsim. Și dacă totul lume ar fi curat, sublim, dar ar fi și drept și nobil și sincer fiecare, virtuțile alese n-ar mai avea că tare. Tot astfel, când virtutea de-o inimă se leagă, dar... în darul locinței nu-i nimeni să te întreacă. Găsești întotdeauna un strașnic argument, dar îi se păi zadarnic și vreme și talent. Să plec Alces E hotărârea cea dreaptă și cu minte Nu pot să tac Căci gura mă ia pe dinainte De neprevăzătoare cuvinte tot nu scap Și sute de belele îmi vor cădea pe cap Aștept pe Selimena Deci lasă-mă și dute. În planurile mele eu sper să mă ajute Să văd în ce măsură mă îndrăgește ea Și acum este clipa Dovada să mă singur și mă lasă Căci totul e în van În colțul acesta sumbru Cu negrul meu alean E o tovărășie cam stranie îmi pare voi cere Eliantei o clipă să coboare. Ce văd? E Selimena împreună. Să mă ascund aici, să aud ce o să spună. nu să ne audă. Vorbiți, domnule Oron. De voi depinde, doamnă, da. ca într-un dulce laț de întregul să mă prindeți, pe veci să mă legați. Doresc iubirea voastră întreaga, nendoioasa. Nu vrea îndrăgostitul să-i șovăie aleasa? De v mișcat pojarul ce arde în mine viu, nu stați prea mult pe gânduri, lăsați vă să știu. Puteți să-mi dați dovada simțirilor aceste, să vă mai dea târcoale, opriți-l pe aceste. Iubirii mele aprinse vreau, doamnă, să-l jerfiți și chiar în ziua asta doresc să-l izgoriți. Oh, da care e pricina acestei urtoare Când pomeniți atâta de meritele sa -i? Nu țiu să dau răspunsul Chiar în acest moment Ai. E vorba, scumpă, doamnă De-al vostru sentiment Pe-al sau pe mine Să alegeți de îndată De ea o vreo hotărâre de voastră e legată Are dreptate, domnul Alegeți, el sau eu Că știu, acele dânsul E și pe placul meu Același foc mă arde și același dormă mă scurmă Să știu că îndoiala din sufletul se curmă Nu poate această stare să dăinui mai mult de cine vă îndeamnă simțirea? Vă ascult O, domnul meu, ardoarea și are locul Eu n-aș vrea să vă tulbur cu mâna mea, norocul domnul meu, nu e asta de sunt gelos sau nu Să parc cu voi un suflet Nu sunt deloc dispus Pe voi de vă preferă în locul meu Ei bine Spre voi dar vin stare cât de puțin să încline nu Vă jur pe conștiință Voi renunța la ea Vă jur că viața întreagă eu nu o voi mai vedea E rândul vostru, doamnă Vorbiți fără sfială Vorbiți, să nu vă oprească din drum nicio fereară N-aveți decât să spuneți Sunteți de partea cui N-aveți decât să alegeți Ori eu, ori dumnealui În And... Eu știu să aleg prea bine, că inima nu-mi șală și nu-mi simt în suflet nici urmă de îndoială, Nu între voi, eu șovăi, și dacă ar fi de ales, nimic nu e mai lesne când inima-ți Dar simt că mă cuprinde adâncă stingherire, să-mi dau astfel pe față întreaga mea simțire. O inimă nu-și face o taină din ce simte, dar dacă-i grijulie... Nu înseamnă că și minte Ea încearcă să găsească un mult mai bun mișloc Pentru îndrăgostitul ce n-a avut noroc Aha. Pe toți ați vrea să țineți ah. și să aveți alături alături oh. cu răsfățul Cu zefemeau alături. Vreau să ne spuneți în verde tot ce aveți de spus Ascult Tăcerea voastră, doamnă, o iau dreptul un refuz să o cotesc în dosul acesteia adastră despre a mea persoană părerea cea mai proastă. Mânia voastră dreaptă îmi place, domnul meu, iar vorba dumneavoastră o bărtășesc și eu Bun, Sunteți prea nici. aprins și într-o clipită găsiți că stăruința voi este îndreptățită V-am spus doar ce motive mă fac să fiu așa, dar vine elianta, și ea va judeca Aha! Scumpă verișoară Sunt prinsă ca într-un clește De acești doi domni pe care pornirea unește Și unul ca și celălalt cu stăruință cer Să hotărăsc pe care dintr-înșii îl preser Și să-mi exprim pe față nemișlocit tot gândul Pe celălalt să renunță la mine obligândul Ai pomenit vreodată astfel de procedeu? În asta, dragă, nu cere sfatul meu Greșești de asta dată cerându-mi o povață, căci sunt de partea celor ce gându-și spun pe față? Ca să încheiem disputa doar un cuvânt, rostiți. Iar eu vă voi pricepe chiar dacă nu vorbiți. Clitandru și acasă! Prieteni. Noi doi venit am, doamnă, ca fără supărare să lămurim o treabă ce ne doare Oront da. și dumneata al sunt încântat de faptul că aici vă aflați Căci în această treabă sunteți amestecați Adus am ce drept fără a sa voie și pe amica voastră, Duduia Arsinoe. Veți fi surprinsă, doamnă, că mă vedeți Dar vina nu e a mea, ci domnii aceștia, Clitandru și Acasă, da. sunt pricina Întâmplător pe stradă ei doi m-au și mi s-au plâns de un lucru ce îmi pare născocit am pentru firea voastră o stimă mult prea mare ca să vă cred în stare de asemenea purtare. Dovezi au ei destule, da. dar eu le-am desmințit, uitând că mici discordii cândva ne-au despărțit, mm -hmm. Să însoțesc pe domnii primii cu bucurie ca să vă văd scăpată de această calomnie. Da, doamna, fără ură, pe un lucru punem preț. Să știm în apărare ce argumente aveți. Această scrisorică e scrisă lui Clitandru. Iar pentru Acast, iată biletul acesta, Tandru. pentru capendoia, le scrisul dumneai. Purtările se făcut au domnii mei ca să-i cunoaștem scrisul acea din ticlire. Biletul acesta să-i dăm acum citire. Mm -mm, Ce om ciudat sunteți luându-mi voioșia în nume de rău și dojenindu-mă că nu sunt vesele decât în absența voastră. Nimic mai nevect. Și dacă nu vă grăbiți să-mi cereți iertare pentru jignirea adusă, n-am să vă iert toată viața Lunganul de viconte, oh, să pot de față Lunganul de viconte de care vă plângeți cu deosebire este dintre acei bărbați care nu-mi plac deloc oh. De când l-am văzut odată scuipând trei sferturi de oră în șir într-o fântână oh. pentru a stăni rotocoale Mi-am pierdut orice părere bună despre el. În ce privește pe marchizul cel mititel, acast de mine este vorba, da, cu modestie da. spun, da. în ce privește pe marchizul cel mititel, care abia ieri mi-a reținut îndelung mâna, nu cred să existe ceva mai nensemnat pe lume ca mărunta lui ființă. Da, da, da, da, da. Merit, moment, merit care nu poate împodăbi pe nimeni. Iar bărbatul cu panglica verde, iar în vostru al ceste, iar bărbatul cu panglica verde m -amuză uneori prin felul repezit și starea lui ursuză. Da. Ah! Da, Cum? de nenumărate ori, mi-apare drept cel mai neplăcut om din lume. Cum? Da. Cât despre domnul cu sonetul <laughs> rândul văzbră, oront, presupun că despre domnul cu sonetul Care s-a apucat de literatură Și vrea împotriva întregii lumi să fie Cu tot din adinsul scriitor Nu sunt în stare să ascult tot ce spune Iar proza lui mă plictisește Ca și versurile sale Să vă întredeci în cap că Nu întotdeauna petrec atât de bine pe cât vi se pare Că vă regret lipsa mai mult decât aș dori În cercurile în care sunt atrasă Fără voia mea și că nimic nu întregește Mai bine plăcerile mele preferate ca prezența persoanelor ce-mi sunt dragi Punct Iată-mă acum pe mine Acest clitandru de care-mi vorbit Și care face pe dulceagul Este ultimul dintre oameni Care să-mi inspire prietenie Ar fi absurd să-și bage în cap Că e iubit și voi la fel Dacă ați crede că nu sunteți Ar fi cu minte să faceți schimb de sentimente între voi și veniți să mă vedeți cât puteți mai des exact. pentru a mă ajuta să suport plictiseala a, a, a. insistențelor sale. A, a, a. E un frumos exemplu de demnă comportare și știți, stimată doamnă, ce denumire are. Ajunge! Vom descrie în chip cât mai concret al sufletului vostru încântător portret. V-aș spune multe, doamnă, și faptele mă-nvie, dar vă socot nedemnă de sincer mie. Și veți vedea că micii marchizi posedă, în schimb, un suflet mult mai mare și un mult mai nobil nimb. Deci, iată felul în care ființa mea tre dată. Ce tandru îmi scrisese și mie altă dată. Văd inimioara voastră în chip înșelător, cum rând pe rând. Să ofer oricărui muritor. Am fost orbit. Ajunge. Așa mi se cuvine. M-ați ajutat acum să vă cunosc, în fine. Da, da, e o da. perfidie cu care nu am pac. Sunt mânioasă foarte și nu mai pot să tac. Urtare mai urâtă ca voastră, alta nu e. Nu iau eu apărarea, nici partea nimănui, Dar ce ce fericire v-ar fi adus în dar. Un gentil om ca dânsul, un om atât de rar și care vă îndrăgise cu faptele lui pline de o patimă, care... Care, doamnă, de m-ați lăsat pe mine să-mi văd de ce mă doare, zi mai cu folos. Nu vă luați pe sufletul o grijă de prisos. ne m-a pe mine, v-o zadarnic. Cu zelul cel depuneți, eu nu sunt la fel de darnic. Și nu la dumneavoastră cu gândul m dacă așa alege alta spre a mă răzbuna O, domnul meu, voi credeți că de asta am -mi pasă mie? Și că-s nerăbdătoare ca să vă ajung soție? Frânați-vă la vreme de șartele trufii dar nu sunt eu ființa ce i s-ar potrivi Iubiți-o tot pe dânsa, cu lungi și suspinea mare Și să vă văd unirea, aștept cu nerăbdare E bine, Selimena, împotriva tot ce am văzut Lăsat-am să vorbească toți ceilalți și am tăcut a fost de tare să-mi durerea Și pot acum... Păi sigur. spuneți-vă părerea Plângându-vă de mine Sunteți îndreptățiți să-mi aruncați în față Disprețul cuvenit Știu, am greșit Cu jocul meu am mers cam prea departe Și n-am să vin cu scuze sau alinări de șarte Nu mi-a păsat de ceilalți Nici de mânia lor Greșelile făcute față de voi Mă dor Deci merit Ura voastră cum aș putea îngrată, cum aș putea iubirea să-mi înfrâng vreodată Și oricât aș vrea ca ora să fiarbă în pieptul meu Ai inimii, sărmana, se poruncește greu Vedeți aceea e puterea unei iubiri nedemne La câte umilințe ea poate să te îndemne Dar nu e încă totul, căci slăbiciunea mea va merge până la capăt Așa cum veți vedea și vă va da dovada că se înșala aceea. Ce ne numesc puternici Mai tare e femeia Dar vreau să uit Perfido, păcatul săvârșit Și voi găsi iertare În sufletul Robit. Voi spune că de o lume rătăcită, că tinerețea voastră a fost ademenită Dar ajutorul vostru neprețuit ar fi Ca în sfârșit de oameni Să pot acum fugi și în pustiu În care trăi voi viața toată Să vă decideți, doamnă Am urmandat O... <gătă -i> Să-mi dau eu, tinerețea, viață fără scop și în pustiul vostru să plec, să mă îngrop? Cum? nu și dorința voastră să fiți în prea mea? La anii mei cei tineri, singurătatea e grea. No. Ci eu nu port în suflet acea virtute rară, ce-ar cere o hotărâre atât de temerară. Dacă unirea noastră vă poate mulțumi, da, să vă fiu soție, să zicem că aș primi... Căsătoria noastră? Nu, no, no, asta nu se poate Refuzul vostru, doamnă, e mai cumplit că toate mm. De nu v-a prins su iubirea în dulcea, în mreaja mm. sa Să fiu eu, totul al vostru, să fiți cu totul a mea, renunț Al Jignirea asta, pe viața mea întreagă, de-a voastră Că tu și mă dezleagă, Elianta Pe de lângă frumusețe aveți un suflet rar și o sinceră purtare la voi, aflat-am doar. Ființa voastră are întreaga împrețuire și o stimă fără margini, știuta să-mi inspire. iertați vă deci, că un suflet atât de chinuit nu merită să fie de voi îndrăgostit. Nu dem de voi. E un lucru ce încep a-l recunoaște și ar fi un trist omagiu de v-ar solicita o inimă respinsă, strivită ca mea și că... O aveți că... dreptate? O spun fără sfială. Cui să-mi oferi eu mâna, nu stau la-ndoială, ci iată un prieten, filind, ce cred că ar spune da, de a acum pe viață mâna Aha. mea. Această cinste, doamnă, e singura-mi dorință și aș aduce jertfă întreaga mea ființă. Aha. Eu uh, vă urez norocul unui adânci iubirii. Vreau să gustați dulceața de plini mulțumiri. Trădării... Nedrepteții le-am îndurat supriciul. Voi părăsi mocir la unde triumfă viciul. Un loc departe în lume, sunt sigur, voi găsi La care un om donare onoare se poate viețui E rolul nostru, doamnă, să căutăm o cale Dar îl face să se abată din gândurile sale Ați ascultat Mizantropul de Moliere Adaptare radiofonică de Elena Negrenu. Distribuția a fost următoarea Alceste Ion Caramitru Filind Emil Hosu Selimena Dana Dogaru Arsinoe Stella Popescu Oront Alexandru Repan Acas Florian Pitiș Litandru, Cela, Elianta, Mirela Gorea. Dubois, Demsavu, Basc, Teodor Daneti. Trimisul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefanescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Tatiana Andreičic, regia artistică, Dan Puicanu,